Per aquest dijous s'ha tornat a convocar una concentració en el centre d'atenció primària de Tiana mongat com a protesta pel tancament del servei d'urgències que fins ara donava cobertura de 8 del vespre a les 12 de la nit. En protestes anteriors, els manifestants, a través dels responsables d'aquestes concentracions, van impulsar que es celebress una reunió conjunta amb l'alcaldessa de Tiena, Esther Pujol, i els alcaldes de Montgat i Badalona. Els portaveus creuen que és important que l'empresa BCA faci públic el seu posicionament respecte al conflicte. El fet de comptar amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, obeix que aquest és el màxim responsable de Badalona serveis Assistencials. Sobre aquesta reunió, el president de l'associació de veïns del barri residencial Montgat, Miquel Tomàs, ha comentat que no s'ha produït cap novetat i espera que les autoritats municipals moguin fitxa en aquest sentit. La cosa està en un impàs. Per dir-ho d'alguna està... aquí ningús s'ha mogut. O sigui, aquí ni l'Ajuntament de Montgat ha dit ni Pío, eh, l'Ajuntament de Piana aquesta setmana tampoc... Perquè l'alcaldessa em va... En, en em va escriure per parament que una vegada que s'acabassin les festes de, de Tiena pues que, que, bueno, que, pues que vendrien i farien alguna i tal i que qual. Per la seva banda, Badalona Serviços Assistencials es va comprometre durant la concentració del passat dijous a mantenir una reunió amb els responsables de la protesta durant aquesta setmana. En aquest sentit, Miquel Tomàs ha comunicat que a les dades no ha rebut cap notificació de BCA per tal de poder celebrar aquesta reunió. Tomàs ha declarat que les concentracions es mantindran fins que la gent així ho desitgi. Per és la gent la que ha de decidir el que fem? Perquè nosaltres podem fer propostes, però si la gent no, no la vota i diu que sí, nosaltres el que no farem és prendre, prendre decisions que no sigui assumida per la gent que estigui, que estigui a la concentració. Si la gent no participa perquè, perquè se cansa i els polítics no fan res, doncs pues li passarem la pilota als polítics. La concentració per aquest dixous està prevista a dos quarts de vuit del vespre al centre d'atenció primària de Tiana Mungat.